текст 8 Та намарূপ ചരിતાदि સુકૃતનાનો સ્મૃтю કમે Суть усіх настанов полягає в тому, що людині слід присвятити весь свій час 24 години на добу на зосереджене оспівування та пам'ятування божественного імені Господа, його трансцендентної форми, якостей та вічних розваг, і дедалі більше залучати до такої діяльності своїй язик та розум. Для цього слід оселитися у вражі на Голоці Вриндавані і під керівництвом вітаних служити Кришні. Слід іти ступами дорогих Господу віданих які мають міцну прив'язаність до віданого служіння йому. Розум може бути людині ворогом, а може бути другом. І тому ми маємо виховати свій розум так, щоб він став нам другом. Рух свідомості Кришни призначений саме на те, щоб виховувати розум, постійно зосереджуючи його на пов'язаних з Кришною справах. Розум містить сотні і тисячі вражень не лише з цього життя, а й з численних минулих життів. Ці враження іноді накладаються одне на одне, внаслідок чого подеколи виникають суперечливі образи. Саме через це розумова діяльність зумовленої душі може стати для неї серйозною небезпекою. Тим, хто вивчає психологію, відомо, які переміни можуть відбуватися в розумі. Гаватґіті 8.6. Сказано. Ям -ям -ба -там -там На якому стані буття зосереджений розум людини вмить, коли вона покидає тіло, того стану вона безумовно досягне. Під час смерті розум та інтелект живої істоти створюють тонку форму тіла певного типу, яке ця істота отримує в наступному житті. Якщо в її розумі раптом зрине щось випадкове, чужорідне для неї, в наступному житті їй доведеться народитись у, відповідно, невластивому для неї тілі. З іншого боку, той, хто під час смерті пам'ятатиме про Крішну, буде перенесений до духовного світу на Голоку Вріндавину. Переселення душі – річ дуже тонка, і тому Шілорупа Косамі радить виховувати розум так, щоб він міг думати тільки про Кришну. Так само язикові слід дозволяти говорити тільки про Кришну і насолоджуватися смаком тільки Кришна Прасаду. Далі Шілорупа Косамі радить Тиштан Врадже – жити слід у Вріндавані чи у будь-якій іншій частині Враджабумі. Враджабумі – це – Місцевість площею 84 кроші, де розташована Вріндавана. Одна кроша – це приблизно 5 квадратних кілометрів. Переселившись до Вріндавани, треба знайти там досконалого відданого і попрохати в нього духовного проводу. Це дасть змогу завжди думати про Кришну та його розваги. Шиларупа Госамі детальніше пояснює це в своїй книзі «Бакті Расамрита Сінду 1, 2, 294. Крішнам, сморанджанам, чася, приштам, ніжа самі, хітам, татат, катара тас чася, куря два сада. Відданому слід завжди жити у трансцендентній обителі врадже, та виконувати крішнам, Смаранджанам чася, приштам, тобто пам'ятати про Шри Крішну та його супутників, що дуже другі йому. Той, хто йде стопами цих, супутників Крішни, передавши себе під їхнє вічне заступництво, обов'язково перейметься полким бажанням служити Верховному Богу особі. В наступному вірші з Бхакті Расамрита Сінду 1.2.295 Шиларупа Госвами каже Сива садака рупена сідга рупена чатраги тад кар'я враджа У трансцендентній Обителі в раджі, в раджадамі слід служити Верховному Господеві ШріКрішні з тими самими почуттями, які є в його наближених, і прийнявши безпосередній провід якогось із супутників Кришни йти його стопами. Цей метод прийнятний як на рівні садани, духовної практики для тих, що перебувають у рабстві матерії, так і на рівні садгі, усвідомлення Бога, коли людина стає сідга порушуя душею, що досягнула рівня духовної досконалості. Шіла Бхактисіданта Сарасфаті Такор прокоментував цей вірш так. Той, в кому ще не прокинувся природний потяг до свідомості Крішни, мусить відкинути усі матеріальні міркування і виховувати свій розум, виконуючи віддане служіння згідно із регулярними засадами, що сприяють духовному розвитку. А саме оспівувати ім'я Кришне, зосереджувати розум на його імені, формах, якостях, розвагах і так далі. Розвинувши смак до таких занять, слід оселитись у Гріндавані і там, за проводом та за заступництва досвідченого відданого, присвяти весь свій час на роздуми про ім'я, славетні діяння, розваги та якості Кришни. У цьому сутність усіх повчань, що стосуються до самовдосконалення у відданому служінні. Тим часом для відданого початківця найважливішим є слухати Кришна Катху. Це називають шаванадаша даша» або рівнем слухання. Постійно слухаючи трансцендентні звуки Святого імені Кришне та описи Його трансцендентної подоби, трансцендентних якостей та розваг, відданий досягає рівня прийняття, який називають «варана даша». На цьому рівні у ньому прокидається потяг до слухання Кришна Катхи, набувши здатності в екстазі оспівати святі імена, Віданий досягає рівня смарана васти, зосередженості розуму на Кришну. Віданий згадує про Кришну, заглиблюється в думки про Нього, занурюється в медитацію на Кришну, досягає постійної розумової зосередженості на Кришні і нарешті входить у транс, так поступово пройшовши цими п'ятьма ступенями розвитку Кришна смарана Спочатку процес пам'ятування, об'єктом якого є Кришна, може часами перериватися, але пізніше, коли це пам'ятування стає безперервним, воно своєю чергою переростає в медитацію і стає цілковито зосередженим. Коли медитація поглиблюється і стає постійною, її називають анусмріті. Безперервне постійне анусмріті приводить відданого наступінь самадії, духовного трансу. Сягнувши до вершинності у Смарана Даші, тобто увійшовши у повне Самадхі, душа осягає своє відначальне природне становище. Саме на цьому етапі відданий може ясно і повною мірою усвідомити свої вічні стосунки з Кришною. Це називають Сампатті Даша – досконалість життя. Чарітання Чарітамріта радить тим, хто перебуває на рівні початківця, облишити всі свої корисливі прагнення і просто вдатися до впорядкованого відданого служіння Господу, керуючись, притому, вказівками писань. Якщо віддане діє так, його з часом починає природно вабити до імен Крішни, описів Його славетних діянь, форми, якостей і всього іншого. Коли у відданому розвивається такий подяг до Крішни, він вже може служити лотосовим ступам Крішни спонтанно, навіть не дотримуючись регулівних засад. Цей Рівень називається Рага Бхахті або віддане служіння у спонтанній любові. На цьому рівні відданий вже по-справжньому здатний іти ступами когось із вічних спутників Кришни у Вріндавані це Рагануга Бхакти. Рагануга бхакти спонтанне віддане служіння, виконують в одній з п'яти раз. Відданий у Шантарасі прагне стати коровою Кришне, його палицею, флейтою в його руках або квітами з гірлянд, що овивають його шию. Відданий у Дасія расі, йде стопами слух Кришни, якось Читрака, Патрака або Рактака. У сакя расі, дружніх любовних взаєминах з Кришною, він може стати другом Господа, подібно до Баладеви, Шідами або Судами. У Вацалі расі в стосунках батьківської любові можна йти стопами нанди Магараджі або Яшоди. Надгор'я расі стати подібним до Фіматі Радарані та її подруг, як от Лаліти, або до її служниці, манджарі, групи чи раді. У цьому полягає суть усіх повчань, що стосується відданого служіння. Кінець цитати і кінець коментаря.